Turile lui Huckleberry Finn de Mark Twain, dramatizare de Georgeta Răboș. În distribuție: Alexandrina Halic, Mitica Popescu, Ștefan Mihailescu Brăila, Virgil Ocșeanu, George Constantin, Tamara Buciuceanu Silviu Stănculescu, Paula Rădulescu. Regia artistică Dan Puican. Să știți cine sunt Dacă n-ați citit cartea aventură lui Tom Sower Dar n-are face e, Iată cum se i sprevea cartea Tom și cu mine am urmărit niște tâlhari Am găsit bani ascunși de într-o peșteră Și ne-am ales fiecare Cu o recompensă de șase mii de dolari e, Judele Făcer i-a depus la bancă Unde să clocească de câte un dolar pe zi Și asta tot anul cum eu rămăsesem singur după moartea mamei și plecarea babacului, după o de pomină, nu se știe pe unde, văd o m-am înfiat și m a dat la școală. Să nu-ți să crezi, deveneam cu fiecare zi care tecea un om civilizat cum îi făcea, văd să spun. Dar am rămas și o frică în suflet. Dacă apare babacul, ce mă fac? Vorba proverbului. De ce-ți e frică, nu scapi. Întră! Întră, domnișorile, de ce te-ai oprit în ușe? Ha, ha, ha. Hai, apropie-te, apropie ne Hai, ai Crezi că ești cineva? Poate că sunt, poate că nu. La gura! De când am plecat, ai strâns ceva pe pe tine. Dar te pun eu cu botul pe lave, și pe pace. Se zice că e și educație, știi să scrii, să citești. Acum să fi închipit că ești mai dihai decât tactul, fiindcă el nu știe, ai? Cine ți-a voie să te ții de toate mufturile astea? Cine a spus că de nasul tău. Văduva, eu mi-a spus Da? Am răspuns, ai? Lasă-mi, să nu grijă. Te lăcuiesc eu de fumurile astea. Ia, asculte! Da ți s-a dus buhu că ești bogat. Nu. Așa e? -mi și mie cum devine Minte tatu. ce a spus, minte! ascultă mă nu să De două zile de când umblu prin târg, n-au dat alta decât că ești bogat. Nu. Da, am venit să-mi dai mie banii. Am nevoie de ei. Am niciun bani, să la de fecer. Du-te și ei, îmi trebuie. M-am angajat la unul care face comerț cu sclavi negri și trebuie să îmi plătesc partea mea de capital. Nu niciun bazău. Bine, bine, o să mă duc eu să-i cer de la Jude. Îl fac eu să-mi iei de nu te teme. Ia zi, câți bani ai în buzunar. Dă-i încoace. Dă-i încoace. Nu mă cuidește pentru ce trebuie. dă Mă duc în târzi să cumpăr în țile rachii. minte. Mă întorc. Nu te las eu aici, în casa văd, Vei. O să le arăt eu cine este stăpânul lui. Hei, Jim! Jim! ia vină o locul! Auză? ce am spus toată teresinea cu babacul, așa? E ce mă sfătuiești să fac? Poți să-mi spui ce mă mai așteaptă? Jim știe totdeauna ce urmează ha? Jim ghicește viitorul Te așteaptă multe necazuri Dar și multe bucuri în viață ha, nu, nu știu cum să spun Jim Dar, dar înainte nu-mi prea plăcea să mă duc la școală Acum însă țin morțiș să mă duc Ca să-i fac lui în necaz. De Ai grijă să te ferești de apă Cât se poate mai mult Să mă ferez de apă. Bietul Jim parcă a avut gura aurită. Într-o zi, în drum spre școală, babacul m-a pândit, a pus mâna pe mine și m-a dus cu barca vreo trei mile în susul fluviului Mississippi spre Illinois, într-un loc în și pustiu, unde nu se afla decât o colibă veche de lemn. Uf, câte-am mai putinit acolo. Punea mereu mâna pe bâtă și mă bătea tot timpul. Eram numai vânătăi. Afară de asta, obișnuia să plece lăsându-mă încuiat în colibă. M-am hotărât să caut un mijloc de evadare. nu trebuie să ies din colibă asta, trebuie să ies. Ce-ar fi? Ce-ar fi să fac o gaură în peretele asta de pârnă? Ta ta da, da, da. da, da. Acum, adică o asta aș putea să fac bugăuri la temenie. Da, cât să mă stricor afară. Ia. Trebuie, trebuie să mă grăbesc, să nu mă surprindă. Așa, în sfârșit. Nu uitați să Și, și să împrăștii sângele porcului prin colibă. Da, e bine așa. Acum, câteva fire de păr să-mi lipesc de muchea porului. Da, și vor crede că m-au omorât îl hai. Și atunci, și atunci sunt salvat. Bine, bine. e bine. Bun. Și acum, gata, spre barcă. Corpul de victimă, porcul asta aruncat în apă, a dispărut. He, he. Ce n-aș da să fie de față și domnul Soar? I-aș fi plăcut o istorie ca asta. De <gătățățăță> ce ce de flori ce ar mai fi pus cu închipuirea lui? He. Și acum. <gătățățățăță> Spre insula Jackson! <gătățățăță> Ți-i împurcat prin trăiecturi. Aha, lângă mare, Lângă mar, a aruncat probabil într-o Îmi spun caută hoitul. Bietul Tomi era și el pe evaporaș. Crede că am murit? Înseamnă că trucul meu s-a prins. Am scăpat în sfârșit de bătâi și de frică. Pot să jur că nu o să mai vine nimeni să mă caute. Cel mai bun lucru ar fi să-mi fac rost de ceva provizii. La, la, la. Ia să dau eu o colinsule. Pământ. Ia să mă apropio fără scomot. Hei, asta nu mă așteptam. E Jim, negru dumneavoastră Watson. Hei, Jim, Jim, Jim. Jim. Nu m-au si. nu mor au si. Morsi mi- au fost dragi totdeauna. Și am făcut tot ce am putut pentru ei. Fii și să știi că Jim ți-a fost totdeauna prieten. i Jim, dar n a murit. Nu vezi? Sunt viu. vorbesc, ia uite, ia uite, mă misc. așa ca tine a? Hey, Jim, le-am tras-o ca cea lua, da. i-am păcălit ca să scap de casa! da Ce bine-mi pare că te-am înțelat Dar tu, tu cum te -ai ajuns aici, a? cum ai venit pe insulă? Află că Jim a fugit A fugit? Da. da. de ce? Povestește-mi tot da. Uite cum a fost, da. stăpâna, domișora Watson Mă cicălea și mă canunea într-una dar, dar îmi zicea mereu Că nu o să mă vânză la vale La Orleans Pentru o zi însă am văzut un negustor de sclavi în casă la ea a, Și mi s-a făcut frică Te pomeniști că era negustorul pentru care îmi cerea baba cu banii de la judere să s-ar putea Da, da S-ar putea l-am văzut apoi într-o cârciumă cu bătrânul fiu. vezi, a, da, da, Apoi într-o noapte târziu mă furisez eu la ușă care ușă nu era închisă de tot Și-o aud pe stăpână că îi spune văduvei că nu vrea să-l vânză pe Jim la Orleans Dar că ispita-i mare că ar putea căpăta pentru mine 800 de dolari Da, o averea jo? Văduva va încercat să o înduplece să nu mă vânză Dar eu, eu n-am mai stat să ascult ce mai spun ha? Am spălat repede Putina și m-am ascuns aici, pe insula Jackson ah, Jim, bine ai făcut că ai fugit mm? Auzi, hai să facem un focus și să pregătim ceva de mâncare, ce zici? Ai prins ceva? Da, pește, uite Aici mai ai ceva vâna. Oh. Da. pe am adus, am adus de la Coribă. Mă lai cafea? Iau. Ce mai o, spaț o să să facem. Da, eu am să adun câteva vreascu. Bine, o să facem un foc cinste cinste. Să spun, să Așa. Hai, nu mă E bine, așa, ține tu de prostă. Așa, așa Să-l îngărțim și pe partea asta da. nu e așa că e strașnic, Jim Chiar s -s foarte bine să fie. Ah, Suntem bine ascunși aici da. și aproape de plută. La un pericol sărim imediat și o pornim pe apă Iată, iată, să vezi să nu te frig. Un sac Da Poate ajungem și noi în statul ăla Unde Jim Ești el un om liber. Da! Da! Poate scapă de sclavie da. păi, păi în două zile s-ar putea să fim acolo! Da! Da! A, ah, bine! <fie> <Pregetu -te>. <fie> <fie> E gustos, frustele noastre. Hac, veni noi doi, indivizi. Stai! ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ce ia, ia, ia, ia, ce ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, la ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, de.! Mulmăriți. de -mi De ce e posibil cu el ne-am trezit așa unul de altul, iar cu toate liueta iernul, noastră Cu? Nu vă cunoașteți? Eu credeam că sunteți împreună. Noi, de unde? Eu vindeam un articol care scoate piatra de pe dinți. Și încă o mai scoate cu cu tot. Zou! Că mă gândesc ce am ajuns. Ah, nu vine să cred. Vai, dar ce am ajuns? ce te vaiți așa? Ce viață am dus? Cine am fost? Și cine am ajuns? Să ce ai și nu mai zine și nu? Ai, nu o să mă credeți, așa e lumea, nu crede niciodată, dar ce contează? Bine, bine, nu-mi pasă taina nașterii mele. Taina? Taina nașterii, talii? Vrei să spun că... am să vă dezvălui că simt că pot avea încredere în voi. Ei, ei, bine, aflați că sunt duce. Duce? Duce? Na, nu, nu e cu neputință. Ba da, Ce no, duce Străbunicul meu, feciorul mai mare al ducelui de Bridgewater A emigrat aici cam pe la sfârșitul veacului trecut ne. Dar a fost jefuit de titluri de noblețe și de moșii Ei, săracu, greu trebuie să-ți mai fie ah, Ascultă, Bridgewater, pot avea credere durea mine, până la moarte Bridgewater, ne. Eu sunt răpăsatul delfin Ce, ce ai zis că ești? Da, mică, din păcate așa e Ai în fața matare pe bietul delfin Disprut Pe Ludovic al șapșulea Feciorul Ludovic al 6 lea și a luat Maria Antoaneta Da. la vârsta dumitale? Da, da. vezi de treabă Vezi să spui că ești împăratul Carol cel Mare, E o poate să ai pe puțin 6 700 de ani De cauza necazurilor, dar, domnilor, în fața ochilor dumneavoastră Se află mare mizerie pribeagul, surghiunitul și greu încercatul rege al Franței Bietul cum mai plânge. Eu da. nu mai plânge, nu. Hai nu mai moartea, mă mai poate, liniști! Ca să zici plăvească, cu dată to cu totele casul, <hă> Totuși, parcă mă zic mai bine că nu lumea mă tratează potrivit dragului meu, da? în genunchiul în fața mea, se ridică mânl din la masă și aș așeza să se numai Nu mai cum gândiți? Vreau că binele ce mai protez. Ce, ce nu stai este super? Ne-am întâlnit viza mea e ia lucrurile așa cum sunt și trage cât mai multe poroase de no. Și apoi nu chiar așa de rău aici. Alea, no. alea, berechet și bea să-i ușoare. No. hai, poate te cu Bate la banduce, să fim prieteni. Eh, să e gata, mai e. A doriți din felul ăsta? Sau din celălalt Pune toate felurile ei să le încerc pe toate Toate pune Hai alte să treci lângă mine Hai Mă mulțumesc, maestră După Jim, de Vreau să te întâlce Mai să facem ce este, Acă? Tu ce zici de Sunt niște putlogari de rând Da ce putem să facem? Dacă nu-i am pe Plută să fugim o cu ei Aia care urmăreau Ar fi la de bietău și atunci adio libertate, Trebuie să vad ce povestele-ndrugăstora. Sunt în stare să te predea poliție, Jim. Mm. Și acum e clar. În noaptea aia cețoasă da, am pierdut da. direcția și-am luat-o spre mează zi da. da. da. Băiete, ceva de da. nu aveți aici? Da. Da. Maestate, da, da, da, da. Ia spunem... Ia spunem, de ce zi o cu Crenci și călătoriți numai noaptea? Păi, noi... Nu cumva, negru fugat, nu? de mine, domnule. maestate! Ce, ați mai văzut vreun negru B să fugă spre Miază zi? Ah, dacă da. fuge vreunul, merge spre Nord, ah, nu? Da, da, spre Illinois! Ah, noi ne da, îndreptăm da. spre New Orleans! Ia, da, da, da, da, da, da, da! Da, ce căutați voi acolo la... Vai, domnule! Dacă v-aș spune și eu ce nenorocire a dat peste noi! A, da. Ai mei locuiau în Mississippi Da, au murit toți, rând pe rând De o boală necunoscută Atunci, că miu a hotărât să ne mutăm la unchiul meu ben Numai că într-o noapte un vapor a trecut peste botul plutei noastre Am sorit cu toți în apă Adică tata, eu și negru nostru, Jim, el e Da, Dar babacul, care era cam afumat, n-a mai ieșit Așa că a rămas singur pe lume, mai cu Jim Așa, Apoi am avut de furcă cu unii care veneau să-mi ia pe gim, socotindu-l un negru fugar. Așa de -aia -aia. nu mai plutim ziua. Mm. noaptea nu se lagă nimeni de la <cute> bine. Bine, de gata. Oh, a, după mâncarea asta bună, a, mi s-a făcut un, și mie, un somn. Mor, mai și să mor de... ce, ce ar fi să un pui de somn. Ce bună idee. A, E, să mergem în cort Voi nu? Voi rămâneți da. aici? Rămâne. Rămâneți aici de veche? Da. De veche Maestate, -a Să Hac, tu crezi că o să mai întâlnim și azi pe drum? O, cred că nu Atunci e bine, unul, doi mai merge Dar nu mai mulți poate reușim să scăpăm de ei Ok, hac. Da. Ia Nu, iau dialogul malului repus. Apa e mai lină. Nu, ja, am înțeles, vai sta. Ia, ia, ia uite acolo, acolo pe mal. Uite acolo. Uite cum se mai calonește băiatul ăla, da, ăla. Ce pesage că? Are cu de zahar, să pe el. Mh? Da, oprește aici valet. Da. A, da. am ajuns și valet. Hai valet, da, a, ok, Încuatr-o mers, băiete. Băie, deja ori. Ah, Haideți, uite aici. Vino în face. Stai, stai, nici Valetul meu este să să da, da, ajută să-ți cari sacii. Adolf, Adolf, Adolf. du-te și ajută pe domnul. Hai, repede, repede. nu mai Vă mulțumesc Vă foarte mult. nu ai bine grău să umbli cu cala bălâcuri în spate pe vreme ca asta. Aici, aici. Da, nu Uite, A, pune sacii aici. Bun. Așa. Vă mulțumesc. Încotro mergeți? Ei. La fermă unui vechi prieten, câteva mii de mai sus. Da. Când v-am văzut, m-am gândit, aia, ia și pe domnul Harvey Williams. Era cât pe ce să pice la țanga. Ah. Dar pe urmă mi-am zis, nu cred să fie el. Că dacă ar fi, n-ar merge sus apei. Așa e mm -hmm. că nu este Ne, lui? Numele meu e Alexander ah, da. Asta nu mă împiedică să regret că domnul Wills n a născut la timp. Da. Deci știți că nu pierde nimic în această târziere. Ah Da, de pierdut nu pierde nimic. Că nu i-a lăsat averea frate sub Peter. Ata ah. doar că a pierdut să-l mai vadă în viață pe Peter Wills Nu s-au văzut din copilărie. A, ah, din copilărie nu da. s-au văzut. Cât da, despre ha, celălalt frata lor, William. William? Ăsta nu l-a văzut niciodată. De Ăla șur? e surdomut. Uh, William e surdomut. Da, da, da. William. William. Da. Și le-a trimis vorba cineva să vină sau... Păi băi sigur, acum o lună, două când Peter a căzut tiași dată la pat. A la Tot -ă -ă -ă -ă -ă -ă. atunci a scris și o scrisoare, în ce? care îi spune unde a ascuns banii și cum da, vrea să-și împartă da, restul averii. Ca să nu ducă lipsă de nimic fetei da, lui George, alt frate al lor, mort mai mult. Da, da, și, e, și ce crezi, de ce nu fi venit Harvey Williams? Unde este cu Taman în Anglia, la Sheffield L-a Sheffield? luat cu el acolo și pe celălalt frate, surdomutul pe William, asta e surdomutul Dar ce păcat că Peter Wells ăsta n-a mai apucat să-și vadă frata. Da. Bietul de -a el arată. A, așa da. A, da, și zici că mergi la New Orleans a, ba chiar și mai departe, departe. Miercurea viitoare plec cu vaporul la Rio de Janeiro O cărătorie cam lungă, dar o să E frumos Ia spune ne poate le, ce fac? Cum a suportat ele pierderea asta dureroasă? E, cea mare, Mary Jane, are 19 ani. 19? Ani? Da, da, se poartă da, ca da, o mamă da, cu celălalt. Da, este da. fraudă. 15, 15, iar doi doi doi Ai doi doi doi Uite, uite, doi doi doi doi când doi doi în doi doi doi doi doi doi doi lasă. Peter Willis era bogat. avea avea, avea ceva avere. Yeah, avea, ceva avea, avea case greu. și pământ. Si umblă în vorba care te fi ascuns pe undeva câteva mii de dolari bani gheață. Nu, nu, poate? Da! da. Ce mai e Da! Se ilalizează vaporul pentru New Orleans! Ah, a -a -a -te -te -te -te -te. A, da! Te da. lasăm aici! Ba. Vă mulțumesc foarte mult, doamne! Drum bun, băiat, du mai departe! Drum bun! La revedere! La revedere! La revedere! Maestate, de... dar ce-i rămas așa pe gânduri, ce... E, auzi, Alteță, hmm? eu clocesc un plan magnific. Da. Mă, uh -huh. că... Când... Ascultă, Hac, da? du-te la Plută și vin aici cu două geamantani. Alea noi, pe care le-a cumpărat la ultimul nostru popas. Am înțeles. Că doar așa sosesc doi frați din Anglia. Este? Da, sigur. Ne găsești aici. Am, am înțeles, mai Maestate. Alteță? Mai state. Auzi, ești în stare să joci rolul vârstul domnului? Eu? Ba bine că nu m-am pe mine A, să așa. vezi. Așa, uh, ai despre ce vorbea? Uh, dăm lofitură, mai state. Ah, Gata, înțe. ne prezentăm la casa răposatului Peter Wilkes și ne dăm drept frații lui sosiți din Anglia. Ce... ce păcat, Închiule Harvey, că n-ai mai apucat să-l vezi în viață pe unchiul Picea Uuu, uh, nostru, frate, mm. s-a și n mai să-l vezi po, oh, ce soartă Bine Binecuvântatele voastre, lacrimi de compatibili, De alină și ne sfințesc în durere Închiule, eh. uite Aici ai testamentul Te-am acceptat. Ia. Nu am deschis, oh. citește-l cu glas tare Da, da, nepoatelor mele Mary Jane, oh. Susana oh. și Jonah Trei mii de dolari aur Trei Fraților mei Harvey și William Tăbăcăria împreună cu celelalte case și pământuri în valoare de de 3.000 de dolari 3.000 de dolari aur. Cei 6.000 de dolari sunt ascunși în, piv în pivniță mm -hmm. oh. Oh, Domnilor, împreună cu fratele meu William i mm -hmm. am să cobor în pivniță să iau bani Iar în la vreau să o facem aici În văzul tuturor Adolf Vino cu doi în pivniță da, țeles, domnule. -a aici, domnule de de aici, domnule da, da, da Nu da, da. Aici da. Luminează aici Văd un sac Acolo e de-a te să taci, altețe Dar e mă, ce drag e de bar? Uite, aici, e. mai am o idee! E. Mergem sus, numărăm banii și dăm pe toți fetelor! Foarte bine, așa așa trebuie! Dacă cumva mai au vreo bănuială în privisa noastră, chestia asta o să-i lasem musii! Mm -hmm. Apoi scoatem casele și pământul la licitații și plecăm cu de zice ori mai mulți bani! Hai, hai să mergem sus acum! Da, da, draga mea nepoțică, uitați, domnilor, sacul cu banii da, lăsați, aici. pe dragul meu frate, dragii mei prieteni. lui frate s-a gândit cu filotimie la toți, el nu le-a uitat pe aceste mioare, pe aceste fete pe care le-a iubit și le-a crescut sub lui. Noi i-am înțeles până și gândul nerostit, mm. Hai Mary Jane, susan și joe loași luați vă bani, luați-i pe toți, Vi dăruiește cel ce zace acolo, rece, dar fericit. Ce suflete nobile. Ce, ce, ce dezinteresă. Ce, ce este doctor? Ce este de res aici? Acești oameni au făcut un gest nobil. Da. lui Harvey Wilkes. Din Anglia a -a ah, Peter Când cineva să dă drepte englez și nu e în stare să vorbească englezește ca lumea, e un șarlatan și un mincinos. Veselor, vetelor, am fost prietenul tatălui vostru, și sunt prietenul vostru. Vă sfătuiesc să-i spatele ticălosului astuia. Mericire, ascultă-mă, dă la afară. Te rog din suflet. Iată răspunsul meu. Ce poate? Iată, te rog, unchiule Harvey, acești bani și ei ce vei crede de covință pentru mine și surorile mele. Nu ne da nicio adeferință. și au fetele astea naive să fie jefuite. Nu-mi rămâne decât o cale. Să iau banii de la ei și să-i ascund undeva. Și când o să fim departe, o să-i schiu lui Mary Jane un răvaș în care se să arăt unde i-am ascuns. Da, să mă strecor acum pe furiș în camera lor să văd unde pitesc să cu bani. Pernamos vocês que são mais com a gente. A depois o que é, né, já. Ah, Vamos, aliás.